29. Hát megszerezte magának ez a nő, tudtam én. Ingrid, Mártin az, aki örömmámorban úszik. Látom, mondtam már neked régóta, de Anna is akarta őt. Bizony, Mártin kellett neki. Na hát akkor elégedett vagy. Nem éppen, de meghajlok az elkerülhetetlen előtt. Felsóhajtott. Azt hiszem, minden anyából előtör a birtoklási vágy, ha egyetlen fia nősülni akar. Minden esetre nem nyerek vele még egy lányt, az biztos. De te se. Egy szót sem értek. Ó, tudod, azt szokták mondani, elveszted a fiad, de nyersz vele egy lányt. Annának eszeágában sincs, hogy jobban összebarátkozzon velem, vagy akár veled. Ha viszont Szálli kapcsolata úgy alakul, ahogy kinéz, akkor Jonathan lehet még a második fiunk. Hm, talán. Anna apja elég szívélyes volt a telefonban. Az anyját kicsit tartózkodónak éreztem. Furcsa, hogy Martin nem is ismeri őket. De hát olyan gyorsan történt minden. Wilbert ismerjük. Igaz. Az esküvő júniusban lesz, az már csak három hónap. Anna apja jövő héten feljön Londonba. Meghívott bennünket ebédre jövő hétre. Gondolom az anyját is megismerjük még az esküvőig. Meg kell hagyni, rendkívül érdekel, milyenek lehetnek. Téged is? Igen. Mindenki csúszik a kezem közül, tűnődtem a kocsiban London felé menet. Hiába, azzal, hogy lemondom, beletörődtem a dolgokba, és áldozat lettem, nem tehetek mást. Figyelek és szenvedek, szeretek és türelmesen várom, mikor lehetek annával. Elvégre. Bíztattam magam búsan. Ez is sokkal több, mint amit az élettől azelőtt valaha is vártam.